Saw. Karena ini obat yang paling mujarab bagi pemuda. Immalika, imma saw. Immalika, imma saw. Tidak ada yang ketiga. Oleh ya. karena itu, para ulama umumnya mengharamkan al-istimna melakukan onani sebagai menyalur syahwat yang galibnya dilakukan oleh para pemuda. ini disebabkan karena mereka tidak berjalan di atas sunnah nabi yang mulia Alaika salatu wassalam Dan tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Karena mereka mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat mereka immanika immasall Demikian dasar pernikahan Sampai Nabi yang Mulia Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menikahkan seorang laki-laki yang tidak memiliki sesuatu kecuali pakaian yang dia pakai. Lihat masalah ke 202. Saya berikan judul Orang yang tidak mampu menikah. Ini pada hakikatnya adalah bab yang diberikan oleh Alimahul al Muqoli yang merupakan fikih beliau beliau membawakan hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim al-sahal bin sa'ad dari sahal bin sa'ad al-nam ra'atan ja'ad Rasulullah s.a.w fa'ala pernah seorang wanita datang menemui Rasulullah s.a.w lalu dia berkata Ya Rasulullah ji'itu li'aha banaka nafsi Ya Rasulullah aku datang untuk memberikan diriku kepadamu. Fanadhara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fas'ada an-nadhar ilaiha wa sawwabamu. Thumma taqata ra'suhu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada wanita itu ke atas dan ke bawah, ke atas dan ke bawah. Diperhatikan dengan saksama Ala Rasulullah sallallahu alaihi kemudian beliau melundukkan kepalanya. Falamma ra'at al-mar'atu annahu lam yaqdi fiha syai'al jalasa. Ketika wanita itu melihat bahwa Rasulullah sallallahu tidak memutuskan sesuatu, tidak menerima tawarannya, maka wanita itu pun duduk. Di situ ada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. rajulun Mendahsabihi pakar, maka bertidirlah seorang laki-laki dari sahabat beliau, dan laki-laki itu berkata, Ayah Rasulullah, ilm takul laka biha hajat, hajat, fuzujniha. Wahai Rasulullah, apa bila engkau tidak berhajat dengan wanita ini, jadi tidak hendak menikahinya, fuzujniha. Nikahkanlah aku dengan dia Demikian Keberanian seorang sahabat Demi memelihara Kehormatannya Demi memelihara Kesopanan dirinya Demi menjaga Peribadatannya Demi menjaga dan memelihara Keistiqomahannya Karena wanita itu menawarkan kepada Nabi SAW Dan Nabi tidak memutuskan sesuatu Diam Setelah Nabi menawar Menawar dan melihatnya dengan seksama Kemudian wanita itu duduk Maka bangkitlah seorang laki-laki Ya Rasulullah Kalau engkau tidak memiliki Tidak mempunyai hajat Yang tidak berhasrat kepada wanita ini Nikahkan saya dengan dia Fakaulah Maka Rasulullah SAW bertanya, "Hal indaka min shay'a? Engkau mempunyai sesuatu mahar untuk berikan kepadanya?" Qala, laki-laki itu "La wallahi ya Rasulullah. Tidak, demi Allah ya Rasulullah. Ini saya tidak punya apa-apa." Qala -apa. beliau bersabda, "Idhhab ila ahlika fanzur hal tajidu shay'a." Pulanglah ke rumahmu. Murahlah ke rumahmu. Pergi kepada ahlimu. Apakah engkau mendapati sesuatu? Jadi barangkali lihat perhatikan apa engkau punya sesuatu atau tidak? Tajid ushian apa saja? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, laki-laki itu pulang kemudian balik lagi. Lalu dia berkata, Laa Wallahu ya Rasulullah, ma wajibush shi'an. Tidak demi Allah ya Rasulullah, saya tidak punya sesuatu. Kala beliau bersabda lagi, ondur wal khatman min hadidin. Pulang lihat lagi. Meskipun sebuah cincin besi, pada hamba tu merujuk apa kaulah. Kemudian lelaki-lelaki itu pulang dan kembali lagi. Apa kaulah dia berkata, La wahai Rasulullah, walhatam al min hadidin, walaikin hade azari. Tidak. Demi Allah ya Rasulullah, saya tidak punya sesuatu, tidak juga cincin besi, saya tidak punya. Tetapi saya memiliki ini kain saya yang dia pakai. Qala Sahal, berkata Sahal perawi hadis ini, "Mada bu? Mada ridao?" Falaha nisfuhu. Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mata salawu in labistaha lam yakun alaiha min syai'un." Wain lami sedu lami yakin عليك minhu syait. Kata Sahal dia punya kain tidak ada rida. Rida itu yang menutup dari atas, gitu. Ya, seperti serendang. Maka dia akan memberikan kainnya itu kepada Setelah kepada wanita yang akan dia nikahi. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada orang itu, Ma tasnaubi izar apa yang kau akan perbuat Dengan sebuah kainmu itu Kalau engkau pakai kain itu Dia tidak punya mahar Kalau dia yang engkau berikan Kain itu sebagai mahar Maka engkau tidak punya kain Apa yang kau akan lakukan Habis Sudah habis Maka duduk laki-laki itu Hatta talam majlisuhu Sampai lama dia duduk di situ. Di situ ada Rasulullah, ada wanita itu juga di situ, ada sahabat yang lain. Semakama. Kemudian dia beri, berdiri dan akan pergi. Farrahul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulyan pamarabih paduia pada meja kada. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat laki-laki itu akan pulang pergi, maka Rasulullah perintahkan sahabat untuk panggil dia, maka dia datang. Pada meja kada, maka tatkala laki-laki itu datang. Beliau bersabda, mana ma'akkan baca quran Apa yang kau hafal dari ayat Al-Quran? Lihat, sampai inginnya Rasulullah SAW menikahkan pemuda-pemudanya, di mana orang-orang tua kita menghalangi anak-anaknya untuk nikah? Rasulullah SAW Masing mengusahakan supaya pemuda ini nikah. Dikatakan dia tidak punya sesuatu, cari di rumahnya barangkali ada sesuatu, balik lagi enggak ada cari meskipun khataman min hadidin, meskipun sebuah cincin besi, balik lagi tidak ada juga cincin besi yang ada kain saya nih ridanya tidak ada betul Rasulullah, apa yang akan kau perbuat dengan kain kalau kau pakai kain itu, kau tidak punya mahar perempuan itu tidak memperoleh mahar kalau dikasihkan mahar, kain itu sebagai maharnya. Engkau tidak pakai kain duduk ketika laki-laki itu akan pergi Nabi Rahim dia ingin pemuda-pemuda itu nikah bandingkan dengan para orang tua kita yang anaknya sudah sampai usia dua puluhan, dua puluh lima tahun sudah mempunyai hasrat yang luar biasa kuatnya akan menikah dihalami dihalami dengan berbagai macam alasan yang tidak syar'i Sehingga hancurlah pemuda ini. Tanpa orang tuanya itu sadari. Dia menghancurkan anaknya. Merusak hatinya. Merusak badannya. Merusak akal dan pikirannya. karena dorongan syahwatnya demikian tinggi. Dan keinginannya untuk menikah. karena memang dihiasi dia.